Negyedik fejezet Az első gondolatom abban a pillanatban, miután Mörfi leteszi, hogy el kell érnemként, mielőtt Rich tenni ezt, és Rich egy székez kötözve végzi. Hívom Richet. Kicseng a telefonja. És tovább cseng. Aztán hangpustára megy. Újra hívom Richet. Még mindig nem válaszol, mikor mindig válaszol. Hagyok neki egy hangüzenetet. Hív fel, csekfej! Mondom, és elküldöm üzenetben is ugyanezt. Aztán azonnal hívom kén irodai számát, amit sajnos emlékezetből tudok, megtagadva, hogy kielemezzem, miért emlékszem rá még mindig. Csak kurvára tudom, és miután még nem akarok vele beszélni, csak a tényekre összpontosítok. A vonal kicseng, és végigfuttatom a kezem a kócos hajamon, ide-oda járkáva, de csak pár lépést teszek. Mielőtt meghallom. Mendez Enterprises. Kén Mendez az épületben van? Kérdezem. Megkérdezhetem, hogy ki hívja? A kurva épületben van, vagy nincs? Csapok le a kérdezőre. Lájlá, mondja a nő, és szinte hallom az ön elégült vigyort, mintha éppen egy kirakóst fejtett volna meg, és várja a sütit, amit megérdemel. Mr. Mendez mondta, hogy hívni fogja. Teszi hozzá. teszi és a gyomrom görcsbe rándul, és azt kívánom, bár csak lenne egy sütim, vagy tíz. Az épületben van? Kérdezem. Igen, de... Lecsapom, megragadom a csizmámat, és felveszem, mielőtt a fürdőbe sétálnék, ahol a tükörben nézek, és elborzadok. Jézus szent anyja! A szemem alatt fekete foltok vannak, mint a mosómedvéknek, ami teljesen érthető, Miután az egérszerű kócos hajam úgy néz ki, mintha valami belemászott és fészket rakott volna ott. Mindenképpen szükségem van egy zuhanyra, mielőtt kéneli állnék, és ennek a nyavajás íznek a számban szintén mennie kell. Nem sokkal később, ahogy a telefonomat a mosdó szélére raktam, rics számával a kijelzőn cseng a telefonom. Leteszem a fogkefémet és válaszolok a hívásra egy konkrét céllal az elmémben. Ellenőrizni merre jár minden pillanatban, különösen ma reggel. – Sekfej, von kérdőre. Utája, amikor Sekkfejnek hívom, miután úriembernek titulálja magát. – Igen, sekfej, találkoznunk kell. – Igen, kell, érted jövök. A lakásodon vagy? Én azzal, hogy hagyom, hogy ide jöjjön, tudva, hogy kén, úgy is ki fogja találni, olyan okos lenne, mint tavaly a srác Szanta Mónikán, aki egy tüzi játékot tett a fejére és meggyújtotta. Az ügynök fiúk egy csoportja kihívott, hogy elemezzem a viselkedését. A válaszom egyszavas volt. Hülye. És én nem vagyok hülye. Ebédei velem, mondom, mivel ha harcolnom kell vele a bátyámmal és kénnel egy napon, megérdemlek még egy eprespitét. Megadom neki az étkezde helyét, amit már amúgy is meglátogattam kétszer, a kiruccanásomon, mielőtt hozzátenném. Délben. Dél. Erősíti meg. Nézd, Lailah, tudom, hogy azért hívtál segfejnek, mert haragszól rám, de bontom a vonalat, és nem amiatt, mert ugyanolyan segfej akarok lenni, mint amilyen ő, ahogy viselkedik, ezzel a féltékenységi marhasággal kénnel. Egyszerűen csak nem kockáztathatom, hogy beszélgetésbe kerüljek vele, ami kihozza a sodrából, és valami hülyeségre készteti, mint a tüzi játékos fiút. Újra lerakom a telefont, és megszédülök egy pillanatra, meg kell ragadnom a mosdó szélét is. A pokolba vele. Nem ettem tegnap este, és be voltam drogozva, ami gyenge kifogás, és visszatekintve a tükörbe hozzáteszem, csak egyszerűen durva. Szükségem van arra a zuhanyra, és egy kis ételre a gyomromba, vagy el fogok ájulni, vagy megütök valakit, aki nem kén, és kén az egyetlen, akiről tudom, hogy elviseli azt a pofont, és nem kezd el sírni a nyamvad bátyámat is beleértve. Irónikusan kén az egyetlen a három közül, akit sírásra akarok bírni. Harminc perccel később kész vagyok a zuhannyal, és egy köntös van rajtam, a konyhába sétálok, csinálok egy csésze kávét, s miután elmentem bevásárolni, tanulmányozom a polcokat és a hűtőt, élelmiszert keresve. Nyilvánvalóan gáz vagyok a bevásárlásban, miután karnyújtásnyira csak eprem van és még több eper. Így marad a zeper. Megragadok egy műanyagdobozt és a csészémet, és visszatrappolok a hálóba. További 15 perccel később a kávés csészém üres, Hajam nem csak száraz, de ki is van vasalva. A sminka következő, avagy a gyakorlatlan próbálkozásom, hogy korrigáljam a vámpíros kinézetet, amit ma magamra öltöttem. Már majdnem kész vagyok a teljes tedd magad műveletemmel, és már félig megettem az epremet is, amikor elég emberinek érzem magam, hogy válaszoljak az egyikre a három hívásból tíz perc alatt tiktaktól. Halott vagy vérző? Kérdezem utalva a hangüzenetére. Szentegek, Lailach! Nem úgy értettem. Ez tényleg kőszívűségre utal. Tedd nekem jóvá. Szükségem van dolgokra. És én még azt gondoltam, hogy egy koppintás a fejedre le fogja lassítani a követeléseket. Hívtalak, emlékszel? És tökéletes volt az időzítés. Szükségem van mindenre, amit elő tudsz ásni az öreg romanóról. Mondom. Nyilvánvalóan ő a családfő, nem a másik fickó, akit évek óta üldözünk. Honnan tudod? Visszaemlékezem az öreg emberre, hozzákötözve egy székhez, kén garázsában, és úgy döntök, hogy kín mint forrás nem működik. És akkor döntök. Hívd egy teóriának, amit be kell bizonyítanod nekem. Sebességet váltok az apám fő kampánymenedzserére, Mr. Pénzes zsákra és a családfőre, vagyis a Porcher Enterprise-nak az ügyvezető igazgatójára összpontosítva. Minden ösztönöm azt súgja, hogy Porchernek románo összeköttetései vannak, mondom. Utána néztem, néz keményebben, ő az egyik leggazdagabb ember a földön. Mére el van rejtve, de ott van. Nem egy gyilkost próbálunk megtalálni? De, mondom, azt próbáljuk. És van három befolyásos játékos ebben a játszmában. Kén mendez, a románó család és Porcher. És miután meg vagyok győződve, hogy valaki megpróbálja ként bűnbakká tenni, csak kettő marad. És mert nem akarok kérdésekre válaszolni, dobok neki egy csontot, amit rághat. Lépjünk tovább. És mivel tudom, hogy a mobiltelefonján beszél, nem az ügynökség telefonján folytatom. Szükségem van valamire, amit meg kellene tenned nekem otthonról, távol az irodától. Jövök majd neked még egy szívességgel. Nem igazán tetszik, ahogy ez hangzik. Nem. A válaszom nem. Így csak ne... Szükségem van mindenre, amit csak mörfiről találsz. Mi? Sziszen fel, a hangja lehalkul. Mi csinálsz, Laila? Csak tedd meg, Tiktak. Nem kérném, ha nem lenne fontos. Nem kérted? Mondtam, hogy jövök neked egyel. Mondom, a hangom halk, szófukar. Ez nagy dolog. Szükségem van arra, hogy megted, és hogy kettőnk közt tartsuk. Szentegek, Lailah! Te leszel a halálom. Sokkal jössz nekem ezért. Reméljük, hogy csak ennyi fog az egészből kisülni. Mondom, mielőtt megszakítanám a vonalat. Megfogom a mosdók szélét és mörfi szavaira gondolok. Mindketten tudjuk, hogy megérti a kettős életet és a jó színészetet. Nem mindenki az, aminek látszik. Igaza van, nem azok, én sem vagyok. De egészen a mai napig soha nem gondoltam volna róla többet, mint aminek látszik. És nem észrevenni egy csúnyi rossz embert körülötted veszélyes. Nem csak nekem, de tulajdonképpen a több ügynöknek is, akik neki dolgoznak. Ami rendkívüli módon visszavezett kénhez, és az egyetlen jó dolog, amit elmondhatok arról az emberről, ebben a pillanatban, tudom, hogy ki és miféle ember. Nem vagyok biztosabban, hogy van még egy ember az életemben, akiről elmondhatom ugyanezt. Ez nem igaz. Rich. Ő rendes fickó, aki tényleg egy rendes fickó, akit meg fog enni a nagy csúnya farkas, aki kén. És amennyire mérges vagyok ebben a pillanatban rikre, emiatt vagyok annyira dühös. Nem csak hogy bajba fogja magát sodorni, amire nincs felfegyverkezve, hogy kezelje, de kint erőfölénybe hozza velem szemben. Ki kell vennem a buliból. Ezzel a gondolattal nem pepecselek tovább a mosdókagylónál. A gardróbhoz sétálok, és tartom a New York stílust, mióta idejöttem, egy fekete farmerbe és egy fekete vényakú felsőbe bujok, a Chanel csizmámmal egyetemben. Ez egy általános kinézet, amit a régi főnököm New Yorkban imádott. Nem tűnik fel, mert nem én vagyok az, akinek ki kell tűnnie, hanem a bűnözőknek. Miután felöltöztem, észreveszem, hogy a vál fegyvertartóm még mindig a székem van, ahol kén valószínűleg hagyta. Inkább a csípő fegyvertartót veszem fel, és az övemre helyezem, mert könnyebb elérni. Miután a helyére került, fogom a pénztárca nagyságú tárcámat, szintén Chanel, mert ez a város a márkákról szól, a melkasomon keresztül a vállamra rakom féloldalasan a csípőm másik oldalára. Aztán felveszem a Chanel kabátomat és kész is vagyok. Kilépve az öltözőből, hátra sietek, bemegyek a hálómba, megállok a széknél, hogy elvegyem a fegyverem és a csípőmre rakjam. Ekkor megfordulok. Teszek egy lépést, csak hogy halára dermedjek, és ránézzek a kujóra, ami az ágyamon pihen. Most, hogy újra tiszta fejjel gondolkodom, nem olyan jelentéktelen, mint egy órával ezelőtt. Kujó az irodámban volt, együtt junior üzenetével, és minden iratommal az ügyről. kín az irodámban volt. Átgázzolok a szobán, a folyosón, és fent vagyok a lépcsőkön percek alatt. Megállok az ajtóban, hogy megtaláljam a pizzásdobozt, amit ott hagytam az asztalom tetején, ami most hiányzik. A számítógépen be van kapcsolva, a papírjaim a bal oldalra vannak söpörve. Keresztül vágok az irodán, megkerülöm az asztalt és megtalálom a pizzásdobozt, ami most a ládám van az ablak alatt, ahová tudom, hogy nem tettem. Kén itt volt. Ez az egyetlen magyarázat. Visszagondolok a tegnap estére, újra gondolom, hogy kivettem az üzenetet a pizzás dobozból, és az asztalomra raktam. Tervezve, hogy leülök, kihúztam a székem, és találtam a tetején egy aktatartót, az én aktatartómot, amiben Junior üzeneteit tárolom. Megfogom és leülök. Természetesen az üzenet, ami az asztalomon volt, eltűnt. A nevetséges lehetőségem, hogy én nem nézett bele az üzeneteimbe, Kicip zárazom, de ahogy sejtettem, azok az üzenetek is eltűntek. Kénnél van minden üzenet, amit Junior hagyott nekem, eddig a pontig, ha csak ki nem hagyott egyet, amit összegyűrtem, a padlójára dobtam a bérelt kocsimnak, amit kétségbe vonok. A táblámra pillantok a falon. Kilistáztam a neveket, és jegyzeteket tűztem oda, mindegyiknek a gondolataimmal a nyomozásról, amit nem szívesen osztanék meg senki másról. Lenyomom a billentyűzetem, a gépem életre kel, a nyitott e mail ami magában foglalja Wutz öngyilkos videóját is. Hülye! kiáltok fel. Hülye, Lailah! Felállok, a kezemet a homlokomra nyomom. Nem kellett volna oda mennem tegnap este, és mégis azon vagyok, hogy visszamenjek. Nem tehetem, nem a tegnap este után, nem a történetem után kénnel és most már magamban beszélek. Kezeimmel az asztalra tenyerelek, viartomból bennem, és hagyom, karjaimba zárom. Egyedül lenni kénnel, így is, úgy is felbasz engem A pasi bedrogozott, aztán körbejárta a privát termet, ellopta a jegyzeteket, tanulmányozta a bizonyítékomat, és a legrosszabb, kujóval hagyott, mintha használni tudtam volna, míg be vagyok lőve. Ha valakinek tudnia kellene, ez mit jelent nekem, kén az. Tulajdonképpen emiatt soha nem feltételeztem volna őt kockázatnak a tegnap este előtt. Mert az az éjszaka összeköt minket és bizalmat követel. Legalábbis ez volt az indokom arra, hogy megbízzak benne. De soha többet. Megfontolom, hogy megnézzem a biztonsági kamerát, de nézni azt, ahogy kén ágyba visz és aztán átkutatja a lakásomat, nem jó sem neki, se nekem ebben a pillanatban. Ehelyett lecsukom a megbúkomat, beteszem a táskámba és becipzárazom. A vállamra veszem, és amikor már az ajtó felé mennék, megállok, hogy a táblára nézzek, tőlem balra a betűk, hogy gyilkos lány, nagy nyomtatott betűkkel a táblára van írva. Ki én nem tud erről a becenévről, de tudni fogja, hogy én vagyok. Ismeri a gyilkos lányt. Létezett azelőtt az este előtt, hogy tizenkétszer leszúrtam azt az embert. Az a lány az egyedüli, aki kényelmes a holtestekkel, és az, aki megérti őt. De az, amit nem ért meg, az az, hogy mi a jelvény nekem, vagy mit fogok megtenni a jelvényért. És hogyan is tudná? Azt hiszi, hogy az az este és az a titok, ami megköttetett, eltávolította ezt a mi egyenletünkből. Találnom kell egy módot arra, hogy újra belekerüljön. Elindulok, és nem állok meg, amíg a garázsajtónál nem vagyok a konyhában, a biztonsági panelnél állva, és egy gyors átnézéssel látom, hogy kint bekapcsolva hagyta. Hát nem egy úri ember vagy? Mormogom, figyelembe véve, hogy itt hagyod bedrógozva. Kilépve a házból, az bérelt kocsimban vagyok, ami biztos vagyok benne, hogy sérteni fogja a fél lakosságot a városban, de én egyszerűen szeretem, mert ez két dologra emlékeztet, nem tartozom ide többé, és nem maradok. És kitűnik a Mercedesek és bmw k sorából, és azt mondja az embereknek, jövök, ami nem feltétlenül egy jó dolog. De ugyanakkor ma legalább kém vár rám, és úgy döntöttem, nem akarok neki csalódást okozni. És az irodája a legjobb helyszín egy hivatalos látogatásra, Laila Hlav ügynöktől. A pillanat, hogy az útra érek, érzem egy másik emléképnek a közelettét. A strand sós íz az ajkamon, homok a hátamon. Bekapcsolom a rádiót, felerősítve a hangot. Egy dalt, amit nem ismerek, játszanak a rádióban, de amint a szöveg, utállak, szeretlek, nem akarlak, de senki más nem kerülhet a helyedbe, száll a levegőben, lekapcsolom a rohadt eszközt újra. Nem hallgatok zenét, amikor ügyeken dolgozom. A szövegek olyan történeteket mesélnek el, amik elterelik a figyelmemet minden holtestről, amit tanulmányozok, mivel meg kell mondanom, hogy hogyan haltak meg, és kiölte meg őket. Az az egy, amit újra és újra játszom, természetesen rólam is történetet mond el. Úgy hívnám, mint egy hangos és szenvedélyes cselekedet. Azt tanácsolnám az embernek, aki beleszúrt egy késte a másik ember melkasába egy tucatszor, hogy bűntudatot érezne, amikor én nem érzem, és hogy ne öljenek újra, de én fogok. És ha minden a terv szerint alakulna, a munkámnak hívhatnám, így, mint gyilkolásnak, de semmi sem a tervek szerint halad a világomban. Begurulok kén irodájánál a parkolóba, nem veszem a fáradtságát, hogy a csillivili Sport mercedeszét keressem, mert tudom, hogy egy magángarázsban van az alatt a kastély alatt, amit ennek az épületnek hívhatunk. Szerencsésnek érezve magam egyszer ebben a városban, találok egy helyet közel a bejárathoz, és kinyitom az ajtót. Azonnal kint vagyok a kocsiból, fogom a táskámat és a megbúkomot belerakom, mielőtt azt is elveszíteném. A tárcámat itt belerakom, de csak azután, hogy a jelvényemet a derekamra tűztem. Miután bezártam a kocsit, szembefordulok az épülettel, és elkezdek gyalogolni a főkastély felé. Figyelmen kívül hagyva a két melléképületet, mert Kín Mendez mindig a Kén Enterprise központjában van, és a majdnem beismerése tegnap estéről mendez kortel. Keresztül vágok a fahidon, ami az út az ember építette várárok felett. Belépek az épületbe, és figyelmen kívül hagyom a csinos barnát a háromszög alakú kőasztal mögött, és a lépcső felé veszem az irányt. Bocsásson meg, kiállt utánam, de nem foglalkozom vele. Kén tudja, hogy jövök. Vannak emberei, akik engem néznek, és ezt az épületet. Tudja, hogy most arra az épületben vagyok, nincs szükségem arra, hogy ez az édes teremtés itt lent bármi más módon is érintsen. A lépcső vagyok, mire befejezi a negyedik bocsásson meg szövegét, ami most arra egy kicsit hangosabb, mintha nem hallottam volna a másik három alkalommal. Elfordulok a folyosón, és egyenesen az asztalhoz megyek, kéni rodája előtt, ahol Tabita ül, és még kevesebb eredetiséggel, mint amikor korábban jártam itt. Még mindig sápad szőke, ma hatalmas plastikázó cickóival, amik kilógnak a blúzból, Aminek számtalan gombja kigombolva maradt, amely az egészet egy prosti műsorrá teszi, amit a profik is megirigyelhetnének. Szó nélkül elmegyek mellette, elérem ként dupla ajtaját, amikor azt mondja, a dráma követ téged, lailah Love. Nem, mondom anélkül, hogy ránéznék. Hol testek követnek engem? Rápillantok a vállam felett. Erre emlékezned kellene és ezzel a kijelentéssel, aminek semmi értelme nem volt azon kívül, hogy jól esett, kinyitom kénajtaját.